محطن مولدین کو دا شیعه القرآن محمد طوحی رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسن انیس سو تنیس سی کشوی دا دا دی دا ملای دو پتا یا ساتی اشاہ سنت کے این سیریز مرکز دکار نمبر تیس عبدالرحمن طرزان اس دی مینچوک جانگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوانشیر طوحی دی موبائل نمبر 031 نوبوهر ده انبیاتا نیتاسو مگر بندیان دمونگونده اگوالی چی واروی نونل را داگشنا چرا مدد کول دمون مشرانو او اینوال مطلب هم نده ودا مشران دین را بندی روانو اسندقه وی واروی تاسو چی واروی مندر را داری دین نا چی بندل دمون مشرانو زمون مشرانو چی بابا را مدد کو سلانه درباری نیولیو تاسو دیر را گلی چی مندین واروی نراؤ امتا مجد سرگندہ نبوئی انبیاء نیو مگر بندیان سازو خندو مجدد را اللہ آزکرہ ممگو بندیانو خرائی واحی کردہ امم بیان کو لیکن اللہ احسان کئی پاچا بانے چرزائی شیر بندیانو نا خرائی ممگو بانے احسانو کو مگو کو اندین اللہ احسان چرا کو پا مجدے مگر چا اللہ اکمو کی لا انبیاء عجد اپا اللہ رضان اصفاری مومنان اسې دین لراي چې نسپر ځان پالا عطا کوي توفيق راک الله هم لرا د بیان دین سوبونه نه لاري زمونږه دین زمونږه او خامغه د خپل من په مصیبتونو چمتار شوی لاند تاکید جون تاکید سکیرا داسټو کې میدان د واردې او پدې کې ګاڼې او ګډي ټولي شته شي نکلکیو مون پاغا مزیبتنو سی تکریف را کوئی مون تا پاغے اپا اللہ دیزان اس پاری مون زانت پار اختن کی نو گوئی کافران و انبیاء اوتا لام دا تاکید نون تاکید زخیرہ لنو خرجنن کم من اردنا خامقا شروع مون تاسو زفل ملک تبقل خاوری نون پریدوی یا شای زمون پدین دا عورت مانا مکڑوا عراف کے یا زمون پدین شای عورت مانے سارن ر بلکه مانا استمرات جساره ده دانت ده غوط د ده آدمه ده یا شید موپدین نوحب وکراللہ انبیاؤتا آغی رنو خرجن نویلو نو قرآنم دا غیت مقابره گئ لنو حدکن الظالمین تباوکم ظالمان مئرگی تباوکم اپاتبکم تازل را پده ملک پست دینا لنو سکرنکم دا تاکی دا تاکی دا صلی رفا را داو, دا مندل آوی تر آئے کیریگی دماغ دم پیش آئے خواف و مقامی اس بات تو قیمت تے خواف و مقامی ایریگی دماغ دیلم در ادر در زمان پر دبان دے خواف و مقامی خواف و قیامی آلے نو مانا علم شک او خواف و مقامی د دیر در پیش دا جنگ با جور شد اطلب باو که ارقام دقفل فتح کوشش باو که اریاو چه من زان کامیابو اطوانی باشو هر سخ موانید امخی بای جانم از کول باشی پدبانده دو با دوینده دو صدیب وینده گرد گرد باکی اقریب نده چه تیر بکی دلگا را باشی دتالا ما تمک در طرف کنه بمرید چخلات بچی دے عذابنا اما که درنوی عذاب ساخت مثال بینائی صفت تاکستانو چو کفر اوکا پراب ام بیاو بیانو که دون مانو اما انو دای پشاندی رو چه سخشی پدیباندی باد او چه روزی کے یومن عاصف او چه روزی اپیرو باد چې چه لندر روزی کوئیلی انخلی اچه او چه روزی نو ناو نشان پاتی نیشید دان کافر هغه حج زکات رو جا از سوالتن بلا زبرنشی پا عمل چریکړو لایق ذرن علی شین لایق برنشی پای فیشی باندې دا شینن چریکړو دا ګمړی رويرا اول علم ختم شو د دې کې سبيان شو شو شروع شوه او کله چې بیان شو نه نموشکین جړگی کړی امشکین و جرگی کری دی ختم ہوئی اوز دین علم دین اپس ده مشکین و منسکی بساری نیوینی اللہ پیر اگری اسمانو نظمکی که حفظرگن چی که فقعی نبو ایتاسو عرابری پیراشنوے صورت الرساکی رایت ترشو اندی داپا اللہ نگران اثرگن بچی اللہ تا ٹول ٹول سمانا مشکین دانگی مشکین سرد اپلو پیرانو نو بوئی تابدار موریدان آغل کو تار چه متبرشیو پدئی استقبرو زان مطبر کرو چه مونگ اس تاس آجت روائی مونگ تاسو پسیو نو بچون کی امنا تعداد دخلانے سے شیر دنیا کی تاسو پسیت رو نو بوئی مشران اوئی که مونگ تلار اللہ خیلیو نمونگو امتازا خیلیو مونگ گمراوو تاسو گمراوی برابطه من باندې ته مون فريعت ته یا مون چپېګو صبر نه چپېګو نيشته مون له کلاسې لوایږي دلې چې مون مشرصفه شیطان سرهجو له راوی شیطان سره ابو شیطان ارکلا قی فیصله شي کوذیل امره فیصله شي فیصله جند دوزر شي الله وعده کوي او تاسو را وعده رښتیا وړاندې رښتیا وعده کوي وا چې نظب تاثر لجنب دركم اکونو منر نزو زخو دركم او آدم نکروا تاثرات نو خلاف ممکستو ناقیز تاثر ماو سوسا چوڑی را چه نا فلانے رحمدت کا عردا دین دے انو مالا را پتاثر زور مزمان خوزور نو مگر ما چگو والا تاثرات داوتو کم تاثرات سوک دی ارسران سوک دی بابالا نتاسو امانالا فست جبتم دید امانالا تاسو زمان نمو ملامتا قویمه ازان ملامتا قید انه امزو ستاسو فریاده رست انه تاسو زمانی فریاده رست موسرق در صرف نر سراغ چه غوالی آغا صوف کیورتا چه غوالی شیده فریاد زو انکار کن پاکشیبانی چیشیدی کریو تاسو مانزو ما لگا پا خواق زو دانوام ولی زو خوایشیدی کولم تاسو ڈالیمان دے در آغاب درناک ادرن بچی آغا خلق چمانلیو در اللہ کتاب عملیو کرنیک بیانی کرو جنتونو تا روحانی بری دراندیو نداغی نه ہمیشہ بری پری که پا حکم دراب اپیشکشی بری در پری که در دو علم ختم شو در رنبی علم نا پس جدال نمشکین مالم لیا ادویم علم نا بعد جدال نمشکین فی مابین ہون ادویم علم نا ذین علم نه پس مثال مثال فرې کین نو نی نی څنګه مثال د کلمې توحید طیبتا پا کا کریمه توحید پښاندوونه کې چې مونږ دې لاته آسانږي برکت مداروی منلم کلا چې څنګه يم دي ورته دی وی په ریا واه او کوم درپ ابې نه الله مثالونه لکه څونه چې هغه را <laughs> او دینا okay. کجورا حدیث کرا دی چه ونہ دا لا و لا و لا و لا مذکور لیش دلا حدیث دی لا و لا و لا و لا لاغی مذکوری سمانا لا ین قطع سمرہا لاغی میوار وقتشتے کجوری اروفشتے و لا یفری دعاوی اولی سور ختمی گی از آغین ختمی گی دعاوی اولا مکرر کری گی او اغصوف ایدی ری آجیس کی از صفت تکلمیل شرک پشاند اونی معمولی خبیصت ناکار امار کندائی دعا او چود ست چه لگولی شرک دا پستو سلط لگولی شرک دا نظمک دا پاسا جڑی اني دل را اجري دل با کيا هي نوې غردي دا هي مشکال ده لکهي الله مؤمنان فقل ثابت ملک رولما تشکل شخص نو سورته ابراهيمي شروع کو او چې هي آيات سره سيدر نصایور کو ملک رولما صاحب د بضای او سناي واقع ما مخه ذکر کیوا مثال لکهي الله مؤمنان فقل ک پجن دنیا کې ابو ذکور کی پاخیرات و یصيبهم ذلاتھرا خطا کہ اللہ ظالمان فقی اللہ جق غی درین علم ختم شو علم سبذل وقی کہ وسرون اذن اباد اللہ نیوی نی اخلق تا کہ بدلیک دفرای نعمت دوجر کو قرنا نعمت سو دپیغمبر نعمت قران نعمت حق balas اگر بدل کو پر خدا او ناظریکو خلقون زاجا علاقہ تج جانندې نن به شي زه تا اسوبځای او ګردو ده خلکو الله تعالی شریکان مساله هم نه نه او چا بعد ذمہ دار درته څه وی چې خطا شي دې حکم دینه وا فد وکي نځای سازه اور وا بنیا dựng ما کیدارتا چې ویننه لو تخه هوګمې او یذرو تلکی داشنا چې موږ ورته وایتا پټو سرغان زکات نه مړه مړه ته مومن انفاک ما تکمو چې په دې مال خرج کی او دې له قربانی ورکی ته وینا کیرا به جوړه نه وای په دې کې لاندین چې ټول مال او ان وای په دې کی دوष्टी چې ټول مال خپل اللہ اداتے چھپیرا کری دیشم نوازمکے ورائید بناناوگو نوخی پتی صلیمی وی فراغتا صلیم را اکار کے لگو ری کشتا ہے روان اللہ پا کے حکم دا اللہ روی گینا دخرا نیمتونہی آت کے دلائر اگو ری مطنیم گو ری نوچہ چاہ خریس کے نو دن بیان کرنے سریعا اکار کے لگو ری کشتا ہے روان کے حکم دا اللہ اکار کے لگو ری دریاب انہار دریاب مستاکار کریں اکار کې له ګولې زمانه تا بيداله الله دا به مو چی کين مو چی اکار کې له ګولې زمانہ زمانہ استاد غيره پاره ذکر دي تاسو هر وخت چې تاسو ووته په زبانه حال تاسو جکو ما سالتمو په زبانه حال یعنی د انسان حال له په کار پوزا سترګي ولد نو لاس په چې تاسو له کوم پکار وو نعرائی دلدر کرو اکشمی رئی نمتون دلاللہ او انسان ظالم دے منکر دایت مکروس راجی نا حل کے سرے کے احسان پچاؤ کی نا دا احسان نباد دو حالت راجی یو حالت تا محسن منعن سرالی چی دیکھ پیمان نا دیکھنا نا صورت نا حل کے آل تا دا منعن حال بے انشئر دیکھ آر صورت تا دلائل دے آداء صورت تا مخلوقات و بعد البیان نتل ته د مخلوق حال بیان کړه چې کله رو روان کې چې دې منی کنه منی نو الله وې منی چا سره چې شان کې حالت راځي چې دا انسان قوم کې پیمانه شکنه نو الله وې نه قومه لګي او د لا چا د انسان چې منی کنه منی نو د تل حالت انسان یتنه انسان ظالم نه منکر حالت منو بیان کولا یا کا شویل ایزرائیل کبا وګوزې دا دامن، زمون اباچېما اباچې زمون چې را باندې کوم درگاهونه آسان درگاهونه یې اندګاونو والا ربا دې درگاهونو ګمراه کړي وروځل کله نو سوچې زماته بي زمان نشه اچما نافرماني وکړه اته بګنګ مه روان اا چون کې مسله ته تبليق وا نو تبلیغ یې صحیح شرا دین زکولو شرا یوشوبه شیطان ورځي کې بعد وجبدي واځي نو دثرو کې ابراهيم بيان وکړ چې ابراهيم د الله رزي لپاره بزنګر کې فدانو خو دې او باچون بچنه نو پرې خو دې دا سره په تبليغ کې اته سره بدا غم وي چې کول به مخراج شي دکان او د نجارا میں خراب شي نو ابراهيم غیر نه خوادل را با اصل نوم ورکاله آتا په څنګه کې چنه در کورون دیواله فریج کوله جو زم نو ور دو الله ذنونکل کو مایل دیتا اخراج ورکه دیځه میونا چې شکرو خامغه خا شکرو کی خلا دیځه کورا ورکه ایمن جری لیکری خدای په یو کرا چې من تکینو نا ایبراهيم چات دین پیخدو نو ایبراهيم السلام دوستو نو تا سره دې من تکینو نا ایبراهيم چات دین پیخدو نو ده روصلو نو پدرین دلی خدی چکرکا آ اللہو امرکا بی تا تا خرای وزی دی چلی خوشی زنگل کلی زاؤ زما بچے پی خدر نو ابراہیم مقراوارو آ اللہو امرنی بی آزا خرای وزی دی نو خدم سموا قار ایدن اللہ اجدیون اللہ آم بخرای نقرا تزا ابراہیم پی خدی و پاسا ترغیبو کا دین زکا بالباجدہ اللہ پا حوالا ربا تفوئے گئے آجم پتا ہو اچھا درگندو انا پتی گئی پالا بانیس ککتائی کباری لاحق لحمدن اللہ چوئے باقی مالا پو ساک عرب زمان قبل اونکے دعا گانو دے ابراہیم کو دعاوی لیو ربا و گردی ماں پا قبل کے زمان دعا داری دعا عج دی ربا و باقی مالا امور اپرا زمان مومنان کلچوزی گتیام اگمان مکو اللہ را بے خبر ادا جنا کئی ظالمان تما صلاح بیان کر ظالمان جیسے کئی تا خیال متوان تاکیق رسکونگ دی لرا آگر رضی تا چی کھڑو گئی پا دیکے اس ترگید مجرمینو تا اشخاصو کھڑو گئے سریبان کے غم راشی یا پیٹا پی زیر سی را سرگیدہ شروگی مورتا کھڑو گئی راو گوز اس ترگید مو تین منڈ باو امکنین رو سے اتنا دیتا ہوئی چا دے ذن ادالان پاتھایا واچی بیدارشو گوئی کتنی شی کتنی شی کتنی ارس تکر تا انگی والت تاری نو پاتھایا ورتا واچی چی شورتا نو گوئی دا ای ایر شریطا تب آئی چا دا ست لان پاتھایا شوڑی دا برا گوئی کتنی شی گوئی ام ملمین گوئی وی برمان با پاسی اذا غوا پا نسم ایتا قرآن ندر اسیم ولتا بنا زسترګي طرف څرګي به وایي سترګي بې سودني شي بندورې دا زواج سترګي بروايي نه غمنه ا즈ونه ده ځې هوا خاليبې دا قلنا اکل بابا چيلي هریا وایي دا له روزنه شي راو شي داګه نوای په سالم الله له سکه مونېټې نه دیتا چې نو زه داو د شطا چې مونږه اواقام بیا داو تاسو تاسو داوت اتابي تنظار کا کار خلق و نو کهی چې قسم و قول پخوا کنیشتی تازو راتلال ضد رضایا میشین تا خواق قسم و دادمون او سیدهی پزاینو دا آخل که چه ظلم گره و پخواددان او زاید تازو چه تا ما پاقیس رسن کریو او بیانی کرمیو تازو او تدبیر کریو د مشرکینو دی انبیاؤ و مکرمون تدبیر کول او لازمه ستاسو تدبیر ده اگر چې تدبیر دي چې اوخته وروسته باندې ګرونه یا ګرونه لول خلقته وي ده دی په تدبیر پہهلو ده دی په یا رور لول خلقته اوتی نو ګومان نو کو الله غلا قوم کې ځان بیا سره د په لوز تدبیر تأخير ده karan ke تو چونکی مقصد واجب المشوره مغرب وروسته غالب دے بزا با آف یا کارا سلر بشیز مکا بیرز مکنان پدیز مکا نکی زکا دا قیدران چکم دائی جرم ہوشی نوالتا عدالت نی عدالت مل رہی جرم یو رہی چونکہ پدیز مکا جرم شہ نو د مکے مخ بالا لڑی کی دانا چکا عالم با بلکل فران کی نکم مناتقہ اعتراف کی آو حدیر کیا اکم دائی بای پسورات یا کار کی بدلوی کی اللہ اعظم کا بے ازم کے نال عثمان نے اژرجن نشی اللہ کے حضور اور تھا اونی با مجمان پدار کے تریشی پسند انہوں کے سرا دیل ہم کم سنز دی لوگو اور چې ذرا اخلي اپڑ بکی مګن دی اور دا اصل پر قان سامي چې بدل کیلا ارچا تا چې سې کړی الله اعظم صاحب والا ده هاغه بنا دا صورت تذبیح و تتبیغ وکاں <تصح> اچویری خلک اپوشی تبلیغ زې مسله وکاں انما هو الہ واحد تبلیغ زې مسله مددګار یې کیاولې خپل نیواخیات کلمان سرت کې ترجیح تبلیغ تمهیز او د سرور علم دا اول علم نه بعد جدال مشرکین معلوم بیا اځدین علم نه بعد جدال مشرکین په ما بینه هون اځدین علم نه بعد الامثله تلینکین حضرت سرولم علم نبات دلال اقلیات چونکہ مبالک سر شیطان و سساہ چاہید جو آر سبب پر دے خوشی نواقید ابراہیم ارارا چاکہ جو خوشی پر دے خوشی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیب اللہ امراد القاعد و قرآن و قرآن مبین و بما یا بدل الذین قبرون لوکان مسلمین رذرون یا قبرو و یا دمتاو و علمی ملام و لفسر و یعرمون و محلکنا من قرد ان اللہ و ک سورت حجر پین لسن دے ترطیب کی نو پدیر باندے داقومت کی سورت تفریقی چی کل بیان دے ہوکر اوے نمانا نو اللہ بازاب ہوئی نو سورت مقصد دے الانزار للمجرمین بے واقعات سابقین انزار روکی مجرمین ہوتا اگا واقعات کے پپکانو را غلی دین از سورت تفریقی بمازاباقا ہے چار کرا انذار دیوکه نو بعد انذار به مهلت نشکره به واخره عذاب را ولی او سورت کې د انذار نمونه ذکر کای شیطان ته امر وشو وي نه مننه نانجامي شو قوم لو تنزار شاو چې نه مننه نانجار نشو دا یې قوم انذار شاو چې نه مننه انزا انجامي سمو د ان انتظار شو چې ان مان نن جانې شه مقتسمین مسادین چې مکاتہ ریته شو نو الله تعالی پیغمبر بوته نن جانې شه بدر کی تبا شو صورت کې صرف دا ذکر کړي چې انزار للمجرمین دی واقعات وصادقی او صورت بځای ممتاز ده او صورت کې هی کی صرف انزار للمجرمین ذکر شوه اول ا د الله اطیا ذکر د وحدانیت زکا درستو انما و ایلہ و آئید ابراہیم کے دعویٰ ذکر و نپاغی دلائل ذکر کئی توجیب الالقرآن ذکر کئی نو دلائل چیز ابراہیم درستہ خبرم و دلائل او یا پدوال سلطن کے دعویٰ تورید پاتشویٰ و نپاغی دلائل ذکر کئی ابیاو آقیات ذکر کئی دعایت من الکتاب دی قرآن زرگان مبین کرایشی نمو آئیو دیکھ واقعات تا پکوانیو اگر قرآن چلا گئے ندر محیر دیکھ واقعات دا دیر دلات دوسبل کافر حائی چوی منگا من کی موٹاق و بیان وقالو لو کننا نسمعو او ناقل ما في فی فتم نصاب سعیر حائی کمونگا دا اللہ کتاب منا لے راغلو معاہد راغلو مبلغ راغلو پیغمبر اوگمونگ تا بیان کرو نمونگ آگر بیان کے انکار کرو وقالو لو کننا نسوانا ما کننا فی اصحاب سید دانگ در اموائی وروکانو مسلمین نپریری چکری افایدی اخلی اغافل کر دیل امیدونو صبابت و بوکم بلکلتا با قرآن اللعشم بیسل عبد و عبد صحا و لها و مقابر و البلا حدیث الرحیم. بد بنداء بنداء صحا چپری خود دا کتاب اغافر شر ایوری کور اغفر قبر اغفر زرواله بلا چی زبان زرزرشم بیسل عبد عبد صحا و لها و مقابر و البلا حدیث الرحیم. اغافل که دیلو میدونا ترزی پووشی انا دیالا کریمیس کلی مگر دیلالا وقت مقرر کتاب لک مقرر مزمو پیلم که داغی وقت مقررش دی انا شی ترتی دی اسٹولی دپن لیتی نا با کوئی ترست تیخت تا نیشی بچی دی نیشی ترتی دی انا تو کیجی اوائی دی ایغا سریا کنازل شد باندی پان دغه زبانې 15 لګه غوته لېوانې وي ولین راځم تا په فرشتو سره آلتي دشتینه موږ د فرشتو غوښرګنه لا و ما په معنا له حله ولین راړې موږ نه د قرآن امبې ساتو د فرشتې موږ دې نه غاباني علي کې مو په خاصانه پدلون مونږ کې امبیا شيا د شيا څنګه مړاله لیکلې پدلو من وونکي امبیاه هغه راغله د دې سپیر نمبر مگر دغه خپل ټوګی کوي دانګي چلو مون دېټو تلرا دې شو به لرا حضور د وجرمینو کې نسلان بادان اسن مشران ټوګی کړو د دین کوکه مشران انکار کړو د دین انکار کوي نراړی ایمان پدې اتی شې دې تېګې لومبنو هغه پرانې دمو په دې باندي دروازه پرانا دا ژلوه خپل را که درو ازا پرانی دو دی برو کیجو اشید ای پدخیقتن کی نوای با بندشی ویدی سرگی دمنگ داگوی دمان ممانس جادو کرو دلتان آسو مکستا اسمانی راتا جوڑ کر درو ازا پرانی استا او دا ازا پاسمانی کردی سکر اتنارو چوالا بندشی داگوی دمنگا اصل حفیت کتی بند کرو سیری کرو بلکی اون مقام مسحورون سیر کری شی ممانی اتاقی پیدا کردی ما پا آسمان کی پڑا اونک اخیست کردی ما جلرہ دکتون کو لڑا او کردی ساکردی ما جلرہ دار شیطان لڑی دیشی آسمانون کی شیطان نشتلی چه وقت چاہرانا کئی اس طرح قسمہ وقت دی اور ادوتا کنام کی اللہ فرشتو سرکئی برو کیجی نو لگی دپس شغل سرگان شحاب و مبیت دو شغلب تر قرر اخلاده شید از مکا فراکر دمون اگر دور کې پدی که اگر دور دیمون پدی که ایوشی پمیت دار آرشی مات اندازا معلومه دا اگر دور دیمونی تاثلہ پر دیمونکی گدران و من اگر دور دیمون پدی که ده چنین اگل را دی من لرا رزا پر کن که لکو حوش تیور دنگر وان وغیره پر کن ومن آغا مخلوق میں پیدا کرے چنی داگی مخلوق لڑا عزت قوار کن ان کی انیشت ایس شه مگر منسقا داگی اصل دے قضانی دی اصل دے منسقا داگی نا تمام قضانی دی انا دالیگون دنیا تا مگر پا چما ته مقرر دا دنیا تا کرا لیگم داگی نرم را تا مقرر دا علیگون بادونا اپوچا ان کی پوریدو که لواقح حمل اجم کی ان باجونه بعد کوئی کہ باجونه جمد پار دا خیر دا اجم مفرد را شي نو پمانا دا آزاد دي دا, دا معنا هغه نفي پاجي حدیث کې علی اللهم اجل ہا ریاحا ولا تجل ہا ریاحا دا حدیث سمانا دا اصل کې چې باجونه له چار چار پیل نه نوازا دی را غونډي او ورید جو بلکنونو دی دیکھ اللہ او پیدا کی نو دا حدیث مانا دا اللہ چار چا پیرانا با دون راولی چواریس کو انگو گون لکی وَلَا تَجْعَلْ حَادِيْحَنْ دا غیدہ مانا اللہ دیو طرف بعد مراولی جیمون ورید او تستگی دا نجا عذاب مانا دالتا ذکر دا یو طرف اللہ چراشی نو جی کموریزی نغم او تستگی نو حدیث دعا کی حضرت اللہ مجعل حار یا رای چا چا پیراند بازو ناکی چواریز مونگ باندیو درائی و لا تجلالی حاند دیو طرف نا باز مراوالی چواریز مونو تختی ابلدارا چی دیو طرف نا باز راشین واریزی کو بنیشی چولی نو تختی چو تختی نو باپا کسنگوائی چی دا بات لواقیح ری نوچر چار چا پیر ری نوارکی باوچ ہو ریشی علیکم بازونا او باچه اونکی نورو موند براناو با نسکو موند پتاسو بانده او با انه تاسو دیلالا ساتی دونکی فناشی خاضیم ساتی دونکی امون جونده اون مخلوقات امرو امونیو پاتی که دونکی اگستونکی ارسلالا واری سونک مخلوق و فناشی اپیجنون مکنی تازونا اپیجنون رستونی موند تر مخلوق پرده ارستا غنبکی دای الله حکیم و علیم خبردار دلحال ختم شو او مثال شیطان ذکر کوي د تعظیم دلکه شیطان مثال د تعظیم اتاکی قران انسان لرا مرتن اعظم معنا زبا ترجمه کوم د دل الفاظو خلق او تناسب کی پچو یو پیری موهچیو سن سال اغه خارته وي چوت چې او ترنګي او چا کې پنور شگا پکیوائی چه او کنکی داری در صد سال او حما آغی خورتاوی چه واقع گلی شی رنگ وای دا سی خورتا چه واقع گل واقعی نطور رای شی دا حما معنی چه طور دا لفظ معنی ندار آخو دا سر معنی دار حما معنی اگلی شی یو بلکی دا چه واقع گی خل مسنونی سن نیسنن ندار سن وی کالتا مسنون که کالونه پیتر شوی دی او اس مانا با محوره دکن پیدا کرمیو آدم دو چه خاوره اگه گلیسی و خمبیره شوی او چه خاوره آغا میرا گوندکا او آغا زمان پا امر فرشتو گڑوڑکا ویگ گلدکا او بیعو خاور پرتا و صلویخ او دا غیل پس می آدم پیدا کرم نمون با محوره ترجمه شوسم اتاکی پیدا کرمیو انسان آدم در منسل خالن دوچه خواه رئی افغلی شوی خمگیر شوی اپیدا کریم او پیر یان من قبل و پو خواه دور لگیو آلانا نارس سمون لانده ورده ادپاسا لگیده او دی میرز که دا شرکت چره دیتا نارس سمون وی یعنی دی میرز نا دام آدم اراو پیدا کره رئی نارس نو کالا چپې یا چا چړې ورسافه فرشتو ته په دا کوم کېم ځبنده دوچو خاورو او خپل شوګم بنشي نو کار چې برابر کوم د الله تعالی اپوکوم پږي نو کوم نو کینې دې تا ته دا فقعو کې نیتا دېدار تاسو تعدیداسي مسیداو پلا تا دېدار شو فرشتو ایم اونډه انکار یو تو چی شي سرګو سي د کونګونا شيطان تابيدان شي سي د انکار وې الله اي دي سي شيتا سريتا را جنو کې ما منا قلته شو وې شيطان نيندو شي ديو کمبز دتا چې په لاګره دوه چی خاورې کمبې شي ارګر شي دله خاور پیدا دې از د اوره پیدا وې الله عزت نه يقين پتاله نصرت قامت شیطان نا فرمانی وکړه دوه حکم د فرای نه فرای له هیمنت وی شیطان الله ماته مولا ته کې څه قامت وې الله ته مولا کول څه نه ټیګه تر وخت تر ورځې د وخت مقرال نو شیطان الله تاسو غای چې گمراه کم نو هیڅ تاسو کم د نړۍ کې بازار مال ا ګمراه مګر بنديان ساده نه خاص وي هغه ستاسو بنديان چې کم خاصي هغه رانه بچي اوه الله دا کتاب تا د لا یا ها زموږ سايتي دا لا ز پمانه نه غا دا چې زموږ بنديان مشتاق پدې باندې غلا با مګر سوچ ستا بي وي ستاسو دا څنګه شنو دا چې زموږ بنديان په ستاسو طرفني او جهانم تاثرالوز ده غندو سرا دلو دلوازی دی حد دلوازی دی که منهم دی جناتنا شیطانان بایست مقرر ای شیطان نا فرمان شر نو رجیم شا حسر راوز امو تاکان پا جنتونو که چنو که بای او بایلشی دیتا دنجای دی جنتا پا سلامتای پا من الاری بکنگا آشتی سنو دی که کرب گریوا عشیبرونا و یکنون یو برسر بود حسرو ایوب ول سره خلاف کړو عجيبه په کوڅو مقام او باندې چې دیتہ پرې جنات کې شته کور زمو قرباني چارو دي خټې کو انبه 28 دینه وهلې شي او ته شي خبر ورکا په جنات માતા زمو څنګه میرا باندې اوذاب دمازه ازات تنا ونبئ او هم دموکه دې کې کې دې مجمینو خبر کا د دې بند منو دې ابراهيم چراغ لږه کا نوې ملانو پهتاثیر سلامات یې نو ایبراهيم سلامانه کلام حذف دی رسول او غو سره تعارف کې فقالوا سلاما فما الذي جاء به الجن انيس دغه چیرې نوک چې فلمار آیګم لا کسې نه کرم او اوجه سمې نون خوفا داتور کلام دې تپو ته حضرت یې یا را, را قال انا منکم مجنون مانتازونا پیالیون زرکی یا رالا اقالا انا منکو مجنون پخلیوی اوی فریتو میاریگا زیر ادرکو تارا پیالک پو سارا اوی ابراہیم علیہ السلام زیر ادرکوی چرا سیزر امات بوداوالے نا پس زیر ادرکوی بیابا زوانشم زو بودایم اوی دی مانتزیر ادرکو حکم دخوای نا مکی گا زنو میدونا ناوی ابراہیم ذنو امید کی رحمت تو رب نہ مگر گمراہ ذنو امید خنین قال ابراهيم سحال استاسو اليغلو شو سنگرا غلي نو دې موږ لګلی شو قوم مگر آل لوث لوث تابدار عرب اصیل من وا پیځې منجو وون منج جو هم پی دېلو نجات ته غدل حضرت عمر سے ارسلنا ذکر دې مبتدی نو وګورنی جاتور پولیس ګنن موږ ورسله سمانه نه موږ په دې پرالی ګریو چې دې پیلې دا زعمه پیلې دای دا مغفرت سات موږ دا چې دا دا درستونه نه لا نو کلا چرالو دوتان تم یاله مسلمان نو حضرت لو دراتوت اپوسمنت موکو رالون تا تا سو کوم دوخای په سبب دی چې دوی پکې شو ارالون تا تا په کوم دوخای امير استونی نو بودا قران سچې د شپې نه اور پسې ده وتابه یاد بارهم تب اور پسې دی چې جنګي نو امير د اسلام مفت کی اجه خوفی نو امير د اسلام روشتی قران اندجه بیان کوي چې ځان نه امیر ورو حق مختروان دي نبی رسول الله او چې د خپل دښمنو سره روان دي امیر رسول دي پاکستان ته جوړ شو نو د مسلمانانو د हिंदुस्तान ته خپل مخترو وخت شه او جذاني په خپل ټکو ستري شي داینو ته موږ اعلی زو مسلمان پاتې نشي نو پاره ته ستري ادائی تو را اکرا با جن جنده ریسپینه گرنده دا مخت را اتقصده حالان که سنت طریقه داره که یرا تم رای کهی نا میر باغ داری یرا مخت و جنگ و نا میر مخت دارو یرا رست و نا میر رست و داری او طبیعت باره دانه که دو رایی نتا مخت طالبان دا رست او که دې سرکار ماري نه طالبان مخېځه اتا رستو لاړیا دا طریقه اسلام دا اسلام دا څه مزرد دي چې مشر ته ډېر بوجا والا کوي امش ته ویټکار وکا متبيات وارهم او پسې شا دې پسې امن پات ندي ګوري تاسو نه یو تا ازای کم لای چې تا کوي لشي دي الله وکړه ته حفیظلوکم لوتا دا خبره فیصلم لوتا که دغه خبره چې موږ دې کسانو پر کړشه وای صاحب نسل به منفرد شي اراله کلیواله خوشاله غجاله نوې لوتا اسلام دغه دې چم جن نه کای ما ما شرموي او ییږي دلانا ما مخه په کوئی نوې دې مونته نیمه کړل مغلوقات تا ته مونږ جان دي چې توا بچنه سو نوې لو دغه چم نه کوي چې ام کې ادا کوم لعمرو کا شاید دستا عمر ای پیغمبره چې دا قوم ستا پمستای کې ریبیوش لعمرو کا شائد عمر ستا انه دا قوم ستا لفي سکرتين پمستای کې مترذی دي څنګه په قانون بیاو دیتا قسم به تو رشاد کوي لعام کا شاہد دے اللہ شاہد دے آغا عمر در کمتے تار رہا آغا کا قسم لدوارا دی ستا عمر دے پاتی شیر نتبوینی چې دیم بے ہو شو نونیو دے رچگے پا خطر و دنوار چاہ اسکلے ناشتای خوڑا نوگردل ان پاس دا غیلان دے اور اور ان پا دیبانے کانن دے ٹکرو ماں مانا ٹکرو تاکه دې کېږي دې ته پاله د اکلمن دو متوسم عقلمن چې پاله ما خو زیات عذاب دې لري جاته وا ان اذق قوم بلار دې دې شانت چې دې نو قوملود ګسره تفین جي دا نمي دیموس تاکي دې کېږي دې کمن کی عکچو بنواله ظالمان ایکاب یعنی اغه چې ګن وړي پکې چونکی کوئی او دو اسلام بلی اسرام او بس چار شای پیرا پر ایده نو در پنیشی بنو اکو بنوالا دالیمان نو بدل میاں آسا دی للا ادائی پشار عام کې دی پراتا ایمام مبین شار عام یورپ ناچه کملار را پولیو دی نقوم شایب دی دارنگی در عربو نا یاد شام ناچه کملار را دی یورپ تا دی نو پر شار عام دی ایمانون بین شارعان دره للم سلورم ادرو جن کریو حجر والا و انبیاء حجر داغی دارو الخلافا اوز دمدینه نچکم ریل رنان بوتلوه نشوگم سلیشن رادی ادرو جن کریو حجر والا و انبیاء اوار کرمیو دیتو دلائل نوی دیاغی ناوختون کی او دی چی تو گلبه دو گرونا پا گرونا دو گرونا پا من دره بیجوره کری زګداري کې درته طرف نه دشمن راته نه شي او مقامت راایو وسري چې شومن باندې شرط دي ان پاړي وړاند کې دي نو یو دای له چرې فردصار فاجا رسوله دې تاج کول دي ان دې کې راګي آسمان زمکه سمې دې کې موږ ذات او قیمت لا ته کې نو مقالو مقالو الخ سفر جميل دې شه قول اسلام مثال را سفر جمیل دې ته وای چې بیا نو تر څنګه جواب مورکو ابتدا کی بیانو کا وجه غړی مخ دې تصرف مخ اڑول خو ډېر قدمه بیانو کو تاسو کندل کوی ساسه و하라 یو میدان د جنگ دی یو میدان د واز دی ا میدان د منافقینو دی قران مختلف میدان ذکر کوي په میدان د واز کې اسفل جمیع اپا میدان دو جنگی فشر د دیم من خلفون دانسی او آکے او طریق دی نسل اپا میدان مقابله د منافقینو که ان براؤ منکوم ایچی او سارے بدتیوی پا قول بدت مصر لے ناظر سر بائی کار دادرے اور میدانو قرآن زیاد ذکر کری او هر لئے بل بل حصیتو کرے گر رو تیمکا ہوکر ځمېدان د جنګ ميدان د واغ جوړه صب زمين کې پښالا تفتي او ميدان د واغ نمدان د جنګ جوړه شر کې داږي ਮੁقابله د اسا ته منافقین ته ميدان زمينه د دوستای جوړه چې دا مې خپل د هغه د برات مقام دی ویرا فصای صفل زمين انګريز دانتی چې د ملک او مداغ زیاش کوشش دا چې ملک نه علمږي دوی جن مولای په صف د اذنا کې ګورور دي چې هغه تبعه لیست کم پيش کړو نو موتبر خانان زمیدار دي اذن لیست کې او ذلیل لیست کې چړې چمارې mulawo مولای ډور ذلیل کړم دا یو زمانہ کې د انم چرچوا نو پولیس پیړالي ګ Taliban به روز چې چرته باندې Taliban غا په کلی ځای نو پولیس پرواه کوي آره کو تاسو دا کا کوئی تاسو جهته کوئی ګرشدار کي طالبان سچورم کو پای ثابت بنو پټ کې به تلر کو پلاس ویو تاړل ثاني ته رې بوتل سرروز نیو وی چارک دا دې لپاره چې دې دې تار دینم طالبان دي داس به رول طالبان پولیس نو مې ستا سنم ده ستا سنم ده اما ستا سنم ده بکر اریوه یو تاریبو روکه بے کوله آگو تاوی ستا سنم ده بے فسفای سفر جمید این دو آتانی دار ناغوی پسی پسی زیری روک شا روک شا آگو نوری بودلا آگو یو نو قرآن برا کتا قرآن میو گولا برا کتا ما قرآن آیتو بے فسفای سفر جمید و هغه دلګی کله نه چرمته زروښه پسه پزشی په له تعالی دا راځه طالبان جم نومونه وکړي زور دروازه دا روبه زور وایي نه به شه زد بلوی بکر بلوي امر بلوي چې ما غايي ها آري ناغه ما غاييږي کله آتا ته څه ذیږي اتني نو ټوله ذکر کړ او زه دینو مړه غايي نو چې دا نو مرسي په ځان د کنزل کوي هلکا اصدین همده وام تاتا را دیما تا ناغو غرق کنو اغام نجات مندو اغام نجات مندو اغام نجات پاستا اصفال جمیل نجات پاستا اصفال جمیل کرد زان با دانا چیتا جنگ جوڑ کان اقنان رفتا پیدارون که دفوها ادرک رمون تاتا اغام او اصول رفا چه ایتنا او قرآن لوی قرآن لوی کی اصول دی ایمان دی اما اچھا دواستر گیت پلے آشی تا چفاتا ورکن پاقی سرا جوڑا جوڑا دیتا دیتا موننی ما تونو اور کری ری ناغیتا مون گورا لیسا مننا من لم تغنب القرآن حدیث کرائی زمان موتی نرے چی قرآن ورسخی ابلتا محتاج شا قرآن ورم بلتا محتاج شای لیسا مننا زمان موتی نرے اما ور تکاوستر گی آغی مالون تا چفادا ورکردامنگ پا دیمالونو صلاح جورا جورا دی منکرینو تا اما غمجنکی گفردائی چفرائی لیلو دی ورکردی او پس کا ځان مومنانو ته جناح زان مومن تا نرم کا اوہ زیرون کے اموازیح نازل بکم ازار لکم انا نازل کرو پا مقتصمینو مقتصمین یا قند صالحو چې اېتوسمو بالله لنه لنه بچي لنه بچنه يو يا چې حج کې اګي قسم خړو ليو چې د و وسو درو جوړو سچا شاهد وکړي کزات ده او جنگ بدر کې الله وي تواسا کلا ندير کمه عذاب باغخل کو چې تقسیم کړي او چې تو شاهد وایې د دعا يا قسم خړو په الزام پیغمبر آګه سان چې ورزولې قرآن ټوټې نو قسم یې دې پرات چې تطور کوم د ټولو نه داچینې چ کوډ نال کې راځي دی راته دا چې څوک فسدا صاف بیانو کا سده شیشه ما ټولتا کله چې ته بیان کین صاف بیانو کا دانه چ منمن په شین شین کو کوم پو آ چې تا دې شي دې امقوارو دې نا مو خواړو کو موږ با کافی شو اصطار طرفنا آغی خلقو تاک چه ٹوکی تو ان باز خلقو چه آغی بنبیر اسلام پوری ٹوکی کوئے اِنَّا کَفَيْنَا مِنْكَ لِلْمُسْتَاجِينَ مونگ با کافی چو اصطار طرفنا آغی خلقو تاک چه ٹوکی کو ان کی دیتا آزرا آگ کسان چه گردائی سرداللانا مدرگار برد زده چه پووشی اپیجنومن چه تنگی کیسی اندیجی سنستا پایشی جی دیوائی دیٹوکی مسکری کی صورت کے انذار للمجرمین بیواقعات السابقین شیطان میں کو مدہور قوم شوہم میں کو تباق اصحابی حجر شوالات بقومی لوت سے سزال و مختصمین و تازین نو ارکرا چزا حلاک را لیگم اتباقوں من دخام افرم نپاک غن الله سبحان الله ایمه مشغول استان کو دا ایتابیدات باندې کی په کتره غیچ راځي تا ته مرګ تر مرګ پوره تر الله بندگی بکې الرق الرحيم عم الله بر السجرون شبحانه على ماجبتكون لجر من لا تبر من أمرها لاميش لا من بعدية عن أنلى النا ب خلقة السمااتخ على ماجم حقل انسان منكوين بذا وقت مبيين ولاناما خل كم بيدهكم منبي منهاتكون وكم اتمال أن ت اانه ف تتسغون تحنا القار ما ببل لمتكون بعدين لا بشكلان زينناكون غ أف رقييم والفعل والبيغا تسمون یم بیت علیکم به ذرا وځی صورت کفنه او ترفید کې پارسم صورت ته موخه صورت کې انتظار خوش دی واقعات ثابتي نه په خوانو الله ذکر کړ جوګور په قرآنو غلط کو چې انکار د الله د حکم نه کړو نه انجانه شه نو دې صورت کې ترجیح ورکړي نو په انکار پیره عطا امر الله پتازه په عذاب راشي بل مخ کی صورت ختم شه فسد به به امر حکم من ساجدين نو دې صورت کې داغه تشریک کړ سورت مقصد رد شرک مطلقن شرک اعتقادی و فیلی دوالا قسمون شرک رد کئی پا دی کې او پا دی رد شرک ادی اللہ اقلیہ ذکر کئی متناوعا بیل بیل نوعا سورت ایک انعان کے ادی اللہ اقلیہو ناغم و سلسل دلیل و تغفیر دلیل و تغفیر او دې صورت کې بابونه کړی دي یو مضمون چې د دلایل شروع کی ناغه بوزي چې روان کی او بل مضمون د زجر توقې شروع کی ناغه روان کی نو دا صورت بابونه لري په باردار مضمون هر مضمون بیل بیل باند روان دي اټول مزانین را غونډي په دې باندې چلا الا الاهو په توحید باندې دی صورت مقصد رد شرک اثبات توحید بلدلت الاخلیہ و بلدلت النقلیت والوحیہ دلال دادرے والا قسمونہ ذکر کئی مقی صورت سره اللہ مناسبت مقی صورت کے انذار دی پخانو ذکر شو ادی صورت انذار قدی مجلوبان بیانی مقی صورتونو کے تغییف تبلیغ انذارو نو دی صورت کے حواس المسلہ ذکر دی توحید کنه صورت کې رد شر بالادله المتنوعه یعنی سنا بل بل نو ذکر کوي انعام کې رد شر په کثرت ډول او دې کې دې کې مدامين ځان نن تر اوسه دي هم په روان سره دا مساله دی نه چې عباد پزين کې پيوي دي عطا امر الله رب شه ذا لا ذا څ څلوارم کوي مراه ذازاب نه هغه چ پر مکرار غلې سر دې پوهی چې بیا به زه یو ځای پور زکه انسو انتظار دی کو چې ربا کله پاشي چز زده ده بول وکرم یا مراد دې نجنګي بدر را عذاب آزاد ده الله تلوار مکوې په قانون داغه تلوار کړي وا چې آزاد بکلی تاسو نو بغاې آزاد درچی پاتې دې الله لا الوی دې را شي نا چې الله زره رالگی فرشتې پروسره روح قران وتذالک وهنا الیک الروح من امرنا رالگی فرشتې پروسره روح ولروا روح سره چې بدن څنګه تازه دي نو داږي قران سره هم فوټه ده کی نو تعبیرې د قران نه پروه کړي رالگی فرشتې پروسره د حکم نه پاچاونې چې خوغید بندیانونو نه دیل پر رہا لیگی کیوں یا روئی کی نشتے عادت روا بے دلان بے زمانہ نشتے الہ نشتے عاجت سرکولوالا پا دے باندرہ لیگی نویرے گئی زمانہ پا دے چلا الہ دلائل شروع کرو او دا دلائل اسم سلسل روان دی دے میز کے تقفیب بشارت نور سنن ذکر کئی انتر اجتماعات پورے دلائل پیدا کوي الله خپل نوم وکي د پاره د حق الله دی الله دا شینه چې الله سره وي کوئی خپل کر انسان د ساحه وبونه نو د دې د مشرون سرګنج مخلوقات کې بل څوک شرک نه کوي خرجه چرچن لري د دې په روان دي غویا نه دی روان فرشتي دی روان جنات دی روان او دې بیمه نه شرک یې د ما مقابله پیدا شعر انسان د کیو بونا پس نگا د دیش منصرگن چھا پیدا کری دی اللہ ڈنگر خلقا تفسیر دا خلقاول دے خلقا لنا ما خلقا حالکم پیدا کری دی ڈنگر پیدا کری دی تازو لرا کی فائدہ و آخلی قدی که دفت ان دفت دا سرزائی بندول حدیث کرا دی کان یدف نبی علیہ السلام نبما سره جوښو سرجیب د په کوله دیس اون بچاو د سرځای دا غي په شموخ لې اتاځنه څو خې سخه سره جوړې کې جرابه چې نه جوړې کې ټول نتیجونه کړي فیا تاسو لپاره پرېتن ګورو کې دیس اون بچاو د سرځای دې سرځه نه ځان وبې کوي نداغل چاپی راکیو دی مایت فعو بی دفعن مایت فعو بی آغا شیش تی سرے پیزان بچکی دی سردائینا مایت فعو بی یعنی او داری سرمنونا موزی جوڑی کئی پانیتینا جوڑی کئی ادیر پایدی دی بایدی نا خوری اتاغلا پر ایگر شیستے کلاکی ماخام را سر بر روح ماخام ماخام را گئے سرب داستی پرسید رئی وحین تس رہون اکلا چسار روانچی چونکہ دا ماخام را تلو خوشحالی کورتا شیر آگئے اور سرب را گئے مور را گئے نوغی مفکر اوڑیس تاسو پوجونا آگ کریتا چنیتاسو رسون کی دی پوجونا را آگ کریتا مگر پچوے دو دو دان دم سامان میران وچوے دم پی اللہ بشق الانفوس مگر پچی دو دو دان یقین اندر افتاسو واوا میرہ باندے اپی را کری دی اللہ سنا کچر اخری چسواری سی پوپ دے باندے افتاسو نمائش دے اپی را کری اللہ آج چتاسو نمائش دے بغیر دین با اللہ نور پیرا کی اوہ جیازی پیرا کرو اسو موٹرے پیرا کرو قرآن کے دے موٹر جیازی کشتے ہویا اوکان ایخ لوکمالا سالمون کچھ دے اپا اللہ بانده بیانده د دے دو خرائی بیاندار دے قصد و سبیل خرائی تاستا سیلار کھئی اللہ بانده بیانده سیلار دے یا پا اللہ بانده قصد دے سیکول دلال قصد ارادات قصد مقصد خرائی سیلار یا پخدائی مقصد دے صحیح دارت ہے انتلیقلو دا اگر صحیح دارتا انبیارا لیکن قرآن بیانو اولا باندے بیان دے دے صحیح دارے دی لار صحیح کول قصد صحیح دارے لار صحیح اب بازے دینا دید خلاف جا ارد جور ندے خلاف سمانتج خدای دلال نه بل اجائر خارج وي او من ها جا اير حضرت دي اوتي یعنی سمانتج دلال نه نور الهی اوتي دي جناغه سيداله نه دي دي دي هغه سيد نه دي و من ها جا حضرت سيداله نه اوتي دي نور الهی سيد نه دي چاغه طریقې ده بلاط دي اکر رضاید اللہ جبری ایمان لازا خیلی وقن دو تا اللہ آغاد دے چو راید بلنو بو تازلگا بعدی و بو اس تاسو رسکولی بعدی و و من ہو از دیو بو نا تکیگی ونی و من ہو شجرون او دیو بو نا ونی تکیجی چه دیکی تاسو سروی قل دنگر سامی سیمو تر اون اصوم نفتم وی وکوریس سوم وعلا سوم ایسی ہے اب بار دیکھے سروائی ڈنگر تو کئی اللہ تعالیٰ پڑی عبود صرف اصلنا اخونو اکجورے ولانا اب انگور از ہر قسموں میں وی پڑی عبود کئی دیکھیں خیال کئی یا تفکرون سوچ کئی اکار کئی لگو لی دی زمانہ زمانه مسخر ده نو ویلګر دي شپارل اکار کې لګول دي نو سمه استوري تابیدا دي په کوم ده الله ټول ماتمن قات ذات یې د کینه دې دې اګوم لږه پويږي اوازه پېراکری تاسو را ها چې پېراکری تاسو را پرمکه کې رنگ پر رنگ ګنا مختلفا نو روان دي اورا اځمکه کې پېراکری دي او دا یې رنگونه مختلف دي سر سپین رنګونه آشپونه الوان شکل رنگ دکینه کې دی اپوملا چيادي الله ادا چپان زخلي الله ادا ته چقال کې له غوې دلته اپ چوي دي نه او ته او کيد نه کالي چاوندې کې له لا خلک وې امام ابو نيفاس تسريق قسم خور چې زه غوخه نوخرم خور نه نه حنس کیږي ځکه مې غوخه کشمیر نه دی اور قران کې وای چې مې غوهرې امام ابو الوفای د قسم مбна په اوفس باندې ځه چې په اوفس کې وغه ميتنی شي وره اره کوي نو غوخه نشته نه نو هاغه د غوخه لې چې می یودې لفظی معنا یودې د اوفس کې چې څنګه وای ما له غوخارا اتهل مہرادن ان دا په سي په پتو واپس ورکی نه تاسو په معاشره نه پويږي یو ده غوخ عرفي ا یو ده غوخه د بدن د بدن غوخه دا او اور کې او ده غوخ نووي او قسم په عرف ورې شي دا وسري چاته وي چې ما له غوخارا مہرادن نو هغه ومه ني انا را سې کثار کې لګول دریا په خوې دی نو وتابه نوغه په بادو جنس ززاد او کې دی دریا نه کالي یم نه یوي لرا هرياتان دې ور کالي ملغزر یو کې اوغه پټو پي اچول شي او ني کېстаўه رستكون کې په دل دریا مواخر مخرت سفینتا زمان مخروی وبوشلوتا وینی کیشتا ل شلوم کی پذر او وبشلی تاسو د سويتا سین اسلی جوړوړوي مهرباني ده الله فضل اعلی ده دوه بایت پوری شای په کی شو کې بې ځونه کې خمو کوي اگر ذولې دې کلمه کې کوي ګرونا چې جڑا ما دایمی د جڑا کول غورته پرځي زموږ کایته چي او چلو چلولي ديواله وا هارن او بیا او دې کړې دي لارې خامغه لارومې ادا عالمي دي الله دولو يات اپاستور دې لارومې استور خبر نو ها ذا جحاليت دار شيره پشان دارا چا له چې نيبي تاسو ته خلايت غوندې بچان ګرځوي وړي بچان چه بادشاہ نو نائے بان نیولی <سؤال> دی نکرائی بامنی نو بادشاہ کو سو شے نیسی پیرا کولے نو تاسو اللہ <سؤال> اولی راک گوندی نو آسو چه پیرا کئی عرش ہے پشاند آگا چا رہے چنیش پیرا کولے نو پندر ناکلائی دا تش دلائی لارو ما اولی دی صورت کے بابو ندی شروع کرو پا دلائی لارو پیرا کرا دامی پیرا کرا دامی پیرا کرا نو افمان یخلو کو تفریح کرو اکش می رئی دیمتون از اللہ ننبش رشیش می رئی یقین از اللہ بخون کردے میرا ابراہیم کیو منعیم کی انعامو کی یو حالت منعیم سره لگی که دیکھ ویمان شکر نظر تے حالت من بیان کردے کا دلائل ذکر کردے منعیم نخفیما نکی بلکہ غفور رحیم دے نیم دوڑای دے مو خواب بخششم بزرطب کیے میرا بانی با نور کی او سوره ابراهيم کې حالت مونو مونو بیان کړو الله پويږي اکه پټو یاځي دا د دودلارو یا مکای خالق دا شته م اپو پار شته م نو او زجر دي چې نو اګه سان چې امر کوي به د الله نشي پره او غیر پر شي او ته چې امر وکړي مردي نړي ژوند دي راځي دې لای کېږي ایس مردي ژوندین لمه برابر مامن میتن یسائیو چنے دراکی حیان امام رضیوائی ایس مڑے پوپویدو کی جنزی سراندے برابر اگر قرآن وائی مڑے دی جنزی ندی ای که حیات نیشتے ادائی وائی جنزی دی امواتن انوائی مراد دین اصنام نموائیو یدعونا من دون اللہ لا اغلقون دا وونون جما نک څنګه څنګه دی وون جما دا هم چراوی نو زایل قل کوهن نه دی دوا یو خلقو دره ا بیا ور پسې و ما ایانه بسون پینځه دا پینځه لفظ نه زده دی دا لږ اصنام بھی که دا اقل مندی دا اغوان صلی جمعا دی نوچه ار کلا دلال لاللہ شاہد دی او عجد د مخلوقات ثابت شا نو الاغو کنگ الاغو آئیت داوی پتا فیقرا کیا ار کلا تا دلال اولی دو ادا مخلوقات عجد نو حاجت رواز تاسو اکیہو دے نو آکسان ایمان ناری پااخرت نوزن ادی انکار کئی دے مسا لینا ادی راس کی دی إلا و ملاوهنا یقینا الله کویږي آ چې پټهي آ چې څنګه دی الله د نور مستكبرین اوله یې شو پدې کې دلائل اداور توحید اوس دیمه یې پدې کې زجر او ترغیب اور زجر به یعنی انه شاندارې پسندې علاکا هغه څنګه چا او ترې دي مسئلے مستكبرین اله راځو چې راز دې مسئله نو کې نو قرانونو ملي نو کلا چې ولې شیدي تا سلالي ګری دي الله خدای قران کې سيلي وایي کې سيلي زورتي صرف کې سلام د موسی عليه السلام کې سره یانه اصل مطلب د توحید پی وی او بزر دې قلبونه پوره په قیامت کې پشا دا خبرې کئ شرکې انکار د قران کې چې پزان با وو جوسي پوره اځ په ټول خلکو نه چې ګمراي کړي دې درا به دلیل نه اعلان بوشي بد yra چې کوم بو جن راړو دا په دې دنیا نه راړو زړه له انکار وکړه اځه دنیا نه دې بوځار او تابانه بهش ساده ملند او تابانه به ځاګه وینځي چې خلک ګمرا کړي معنا دا د بو جن راخل کو نه چې دې ګمرا کوي سمانه یعنی د بو جن دې وینځل دینه که خلک ګمرا دي دانه چې لري بوجو نه ګمپ دی نه دا غېد ګمرا کول بوجوم پلي پرم ګمرا او غې ګمرا کړیو اعلان بوجي بددا چې کوم بوجار او په دې پرو پوغانو او دې لیتا عذاب دغرا ات الله دغرا عذاب راي دې قرنتا دتا دمنا منل قوايج لويخنا نو په یوط په دې چې تون له پاسا د خوارې په د پاس راو غزل 阿拉 دې تا دا اتهم صورت سر سر اتامر الله دغه عذاب برای شي نو اتهم العذاب سر, سر, سر, سر. صورت را دا چې دازین چې په دې نو بیا قیامت کې دی له داران زمان عائشه داران کنتم تشا کو نبی شقويټ وی لوتا چې ویټ ویټ وی دې چود یانه چغبه دیواله بابا را مړشه تو چوی دې چیدوله به شوې په بارا دغه یې یانه سمانه چغبه دیواله او تو شاک كون ماني دښمني هیوي تاسو دښمني كون کې د وژل راغینا چې دا غي بچا اجز بیان کو نو ویتا زو تو شاک كون چیدل شي یې دښمن شي د وژل راغینا چې دا غي دې په چا بیان او بلا مانا کنتم تو شعب کونی تاسو دشمنی کنو کی ما زرا پا بارده غیی که اغچر تری چی ما سر دشمن داید بارده که چی ما بیهنی شکوره نو بویا کسان چور کرشیو غیی تایلم زلطنن او با دایدیا پا کافرانو آکسانو چا غستو روحن اللہ دی فرشتو از ظلم کرو پزان شرک کرو اومن مرات اروح نو او با گردی در جردان اللہ تا فَأَلْقَوْ قِعَمَتْ كِبَدْهِ غَارَ كِي وِي او بوئی نو منگ آج عمل کرو بد دو دي دی منگ عمل بدنو کرو یو معنی دا منگ خود نیکان و بندیان و تعظیم کو منگ خود عائزت کو دکاو اللہ رب نام عقون نمشکین سورت کې کے معمانہ کروا منگ بد خنو کرو منگ خود عائزت کو یا منگ په خیال کداب دا کرو بے شک الله په پرشمان چې کو ن د تن چې دروځې لجامم تا مشه وې پې کې نسبت او کو شوده دا باپ انه داهب المستكبرین درشتم او ختم شو فلبيسمه سوال متکبرین ا دې مې څه زجر تفیف دلیل تف بچات وغیر نو دې مې څه تژ زجر تفیف اوز ترقیب اپشارت او بولی چې او خلکو تا چیز دانی بچ کردو در شیر که مادا اندال رب بکم لکات بین زیج تلیشتم که منکیو دو شو ایغاقی دارم مادا اندال رب بکم نو آغیو اساتیرو روالین اکل چه مومنان تا بوی اللہ سکی تابرا لگره نو بوی دی خیران خیران بیخ بای دی ری ری ری فای دی آغی اساتیرو روالین نو ا کسان چې ګټه په دې دنیا کې اړیل لژنه او د آخرت غورره اوسه ستره د آخر د متقینو دا وی با پتن شوق ولا به او زې ختمینو کو پلانه اما جنا چې ا ژوند نن بشي دیتا اروانی وې د روان داوی ولې دایره به په دې جهان کې اچ وړي ادا لګیمه د زدار کې الله متقینو تا هغه متچن دا وی برکه تویشتم اچشتم کې ته توفا او الملائکه ته ظالمین فتیم حضرت برکه الذين تطوفوا بالملائکه يرونه ذي فرشتوا غست طيبين پداسه حال کې چې پاک وږي شرک نه طيبين حال کې چې امام رو متحلوا په پال چې کلمې باندي طيبه وځرو وایو فرید السلام اول تنسوی فرشتو ظالمی انفس هون هوای با فرشتی ریتا دنن شای جانتا پر سبب داری چی قول بی ما وصیلت نیک عمل کن قرآن کے دیر زیادہ لفظ راجی کہ وصیلت سشیر ما کنتم تاملون ادائی تی وصیلت جو رکر بابا بی ما کنتم تاملون انتدار مګزه چرای شي پرشته دا عذاب، عذاب ری، ری، دا یا شي عذاب در په دې فرشتونو باندې کومونه وانځره سره دا هی کړيو په غانو ظلمونو کوي الله په دای لیکن په فرزندان ظالمان نور شي زیته بدای چې کمی کړي او اجر شي په دای اچ ټوګي دی، کوله دیم باب صرف بشارتو اشاره ته اوله احسان بدلاره قیوق او په دې تفریعات دېما ایسا په باب زجر کې وای دېما باب د بشارت کې و او قال الذين لمشکانو بیان او ویل رجل ادا ایسد اوایا کسان چې شرک کوي کردا اله الله نو رب لهم بلا نسوک من شيء ان دغه سورته انعام کې وای لمشکانو دا نو رب لهم بلا نسوک منګه انمشنانه منګه انما پنکړو به دلانه سوشه مشرانو پنکړي د خدای حکم دی تایمات له بعد دا هی کرپخوانو نو آشته پن بیا وباندي ها آشته رسول سر جان دادهن با فاطمه شه دمو چیکانه په اوس بل دلیل ذکر کړي مکه دلاله خپل ذکر شو اوس نثلی تا ته لګری نو پات ټوريګي پیغمبر پځې masala باندې او ابوদুল্লাহ دا masala په دره یقین ثابت تا اماره لګری دي اذان بچي دې سرکښ نار تاغوت او سرکښ چې خلک ځان ترابلي نو بال تا الله توفيق ورک اباظو باندې ورګي زلالات بادل بيان بادل بيان باج خلکو masala بيان تا اباظ خلکو باندې زلالات نو ګورې دنیا کې نو ګورې څنګه ځم دمکذبینو تا ته کوشش کې تسلی پیغام ورتا زده په توحید الله توحید نور کې آځا د چومړای کی ان وی دلین دا دان هغه سموي په غاې هغه سمونه انکار د قیامتون کوي انکار د قران کوي انکار د توحید کوي انکار د قیامتون کوي قوت باندې کې الله هغه ځلا چې مرشي بهشک ورته و لوز پالا بانی رشتیا حق بن رشتیا لیکن اثر خلق نپوئی گی علت تا قیمت یا علت تا رسالت سرے چه ظاہر کی پیغمبران دے خلقو تا اگم اثری چه خلاف کرے پاگی که خلقو خلاف کرے کیاو روابی حق پرسو اے نروابی اردوی روابی اپوشی کافران چمگو دلو جان انبیا دمو خلاف کئ اغی په لمسره پوښی طاقت ونا زمغا یو شي دا جکلم کو نوایم وای ته شنشی د زما ما انت ساجته آ کسان جوته دل پ진د الله کې پدان چې تغیظ الهجات ور کئ پدان چې د پیوشه نمبر 97 د پیوشه موحدو لاند نو تاکید تر کلا نوقام تا دورتم پدنیای کې به تر اجر د آخرت مطلب سر دا مسله بیان کا کافر په خلاف کوئی نه منځ ملک خدا څنګه نه سپای ګدا لنګ نیس نش خدا تعالی به تر موقام در کی اجر د آخرت لري کار کوي پویږي الزی نیکان بنديان علی چې حضرت کر او پالای کې پر ځای نه چې ځای ته پېشو نزايب ای جرات کر داغه کسانی چې کله کو پدین الله باندې ځان سپارو اندی دېګلُم پو کاسانہ مغربنديان ممبئی ته امر کو نو تاسو کوي دولماکن پويږي سمانه پرماسالنه پويږي نو ت츨ي دوکا چې پويږي قران او حديث او صحیح دي او کنه پويږي نو امر دې دوړما نه تاسوکا امام نتیمیان رسالت رفع الملام عن عمت العلام ملامتیال اور کول دی امامان انا امام نتیمیان دا ہے پر استشاکر تقرید راو لگی تقرید قرآن سره ثابت تی دا امام تو دیر سزنو جی که من تفتح نیشتے ناغی که امام احتیاط من دا مانا او قرآنو ویلی دی غیر مقالب سمانا قرآنو پکن منی ازا <صحة> قرآن و فصل <تصحة> اولا و انسود او فصل اولا و انسود و دام دین در ازاق غیر مکرلی نسا قرآن نه حدیث و نه و قرآن نمانی دیکھ قرآن امار که علیه قرآن انبیاء علیه السلام بالبینات پدرالی اقریه و سراق وز و بر افقانون و کتابون و سراق و انزلنا الی اکس اک آغاو میږه تاسو کوان سر پر جزائر کې خلق او تا آشیته لشي دي نظر شي دي دایته چې کوم سوالې لشي دا جاو ته بیان کې دانه چې دای خپکی ګناوم بیانم همغه چې سوچ کی په خپل فائده کې آی بای اپ امن بשי آګه سان څېګر ګراونا امن باندې بשי کماندی الله اغيل لفظ مکه کې تو پلایا دے گنانگار اللہ پذمکہ کمڈین دے با بچی آیا فا امن بشی آکسان کی کئی گناہ ہونا این یفصف اللہ و بھیم العرد کمڈین دے للا اللہ پذمکہ که یا بچ بشی کراشی دیتا عذاب اتا امر اللہ متعلق لسر رسولت یا راشی دیتا عذاب دا اغازہ میں جنب پکے گی یاونی په تقلب وین پتلو راتلو یی کی تقلب ورزیدل کلهای د ورزید دوه کده یې نشنی دیبه و چی نه دی کم دوی کونچی الله را او یا قضهم یعنی دلا انا تخوف فتقمنا مانو الکم کی ابد هغه نه باسی سی انا تخوف بادل خوف مو کې یری یری اوستینی تقلب وین دیبا بچشی که دیک گردی سفر که دکورنه اوتی مکی مطلب داو کری کوری دیبا بچشی نو او سے ہوئے که تک گردی باہر اوتی نو تبا بچشی که قواه تعالی عذاب در کئی نو تبا بچشی کیوسا اے معاشی کئی آو یو قدامون یاونیوی دیلہ فی تقلبیم پسفر دلی کے تقلب گردی دل ندی کمزرکون او یا خودهم علا تخوف یا اونی اللہ دیده را پس تا کموالی دی سنو یعنی اولاد دی نواخلم دی مجرم نا مارولا تباکم او بیعی می سنو دیو مانا بچی نشی بچی ری و اللہ می ربان لیو خور کئی دارنگی تخوف تنقوستا وی ادوی مانا خوف دی کپڑے دی اوه ری قران کې او دارینې پرسمه عرض کړي نه دی بچي او یا قرآن بادل خو باذ تفویض چې قرآن آیتونه دیګری راولې ګل او د عملو ته نو په خو دی ني شي نه دی بچي ني شي بچي نه چا چې تعالی زړه زړه رسي ما تفهیس نه کمزوری كون کې د الله لالا نن رښتاب او په دی وامه سر زده چې پلاي په سفر کې نیوی شي خدای کول کی نیوی شي احکام راولي غوړین باندې نیوی شي نیوی ني اعلیشتات چې پلاي چې دی الله په شهر مازی سر زده دا چې طرف اګست داسو دا سوه په ځای دا چې پلاي کوي تاره دا بیا الله ادهی دی زدی لا دا شهر اګست زنیه الله غو صبر اول دلال اقلیو دین اقلیو انبیار آلیگم وحیی اوست طور زمامن قاد اللہ را تابدار دی اسمان از مکتوالا یانی دندہ دن تب افرشتیم ادئی راز نکی یری دید اللہ نا شربد دیده دی دی داس اللہ جی غالب دی پلی یو قسم اقلیو دین قسم وحیی انبیار آلیگم دین قسم طول زمامن قاد سرولم قسم عمر کون پدی مسلی ویلی دی اللہ منی صحیح مذگاران دوا یقناً مذگار دیکھیو نظمانو یری گئی الله ذرا تابدات دی براو او الله گردن کے خودل دی لازم واسباً لازماً خرایتا گردن کے خودل پکار دی خرایتا گردن کے خودل دی لازم نبید الله نا یری گئی جانا آغا چه پتا سنیمت تینا دا اللہ نا لے نو چورتی کی تاستا تکریف نو اللہ ته چنکے گئی جا آرہ یج ارو دل فریاد کول جار وائی فریاد کول جار اصل کے لئے غوئی آواستا ہوئی چه کل اپ آغبو جوا چه غوئی بان دا سے ته تا بانگ کی گئی جئے یا خدای نو چل لیکم تا سنیم اسی ناغا یوړه در سره شریکینو پلانکی بابا وی فراز کړو پلانکی بابا لمه دي چې کفره کیه په خوا خوشاله چورګم دیتا په فایدہ لګا استاد له پوښې د انسان حالت بیان کړو و سر د شرق په اگر د آیچا را کین پویږي کی غیب را غاوی مالنه چې پاو مینه د بابا دې تا د بابا دې غیر لالا چې پاک تو اور کړي نظر نیا تغير ولا کی اگر دای آچا را چن پویا غی او تپتومشه ا دې مال بابا من لی برحا درمان چم ورګه قسم خوای تاسو مو شیدین او دې جوړ در تورو او ګردو رت بموشکین بالملائکه او ګردو دای الله زړه لونه پاستغراي فرشتو ته لن ذکرې چې پلا کر د زوی منیو کلمی زکات یې تر څنګه مقابله کې لرنی کوي نو د لور ناس مفدار دی, دی نو جنات دي چې دي دی فرښتې لونه دي نو د فرښتوی باید کو چې زموږ زکا غي قال د شوا ته غريو زوړ تینو سواله مساله ده چې فرښتې کوم کلاسایې نخلصول شي چې پرارتوي چې ریوه پری نو فرښتې دې نه ور نو ګورځو د الله علیه چه دا ادخواه الو نبی پاک جیالله ادهی لاغه دی چیره غاری زان لخوز آمن غاری اما الو نو گردر اکلا چه زیر ورکه شی یو تن تپ جینای نو گردی مقدر تکتور که زیر پیوشی جی لور دیوشا نو تکتور شی ادهی دکی دقی دقام کزویم دقام ندکی پا دا خوبه دی بد گانی ادخواه الو نو گردر پا تیگی در خلکونا در بده چه زیر والکرش را دیتا دخل نه بے پوٹی گی اخکارہ کئی نیدان شربی گی ما بوشر بی ہی زمیر دے ہی زمیر دے ما بوشرہ تا ما بوشرہ آچہ زیر والکرش را دیتا پا غیر مراد تین کو او کله مذکر تابیر تینوں کی زمیر مذاکر را ہو لی ایوم سکو عیسا رکی بے ما بوشرہ لرا ہونہ مراد جنائے دلتا او ساتدی دي جنلرا او زمير ته مذکر اوره تصویر د ما بشری کرے او ساتم دلرا سر د ذلت نه دا سوال هیما کر به غلط ته پوسکی نو دا دما ذلت نه ل یو منډه په قالکه بدایځی کوي زانه خو خغوری زامن اخړای ذور نه نقص کې جوړ دلون دی آ کسان ته کین نه کوي پاشر هغه له حالت بد مسلو غیر بڑی بڑخالتی اللہ الله صفتون دی بولن مسلو را علا دائی قلال محمولی مثال روی دائی من دی دائی دامن دی اقلال را صفتون دی بولن و حکمت والا را از را علا و علا ری ازا سکنال غدیر علا وجنب ایو حر کهن نسیم کلکی ڈن حوض هلاروی ازا سکن الغذیر و علا صفائم کلچ حو دلالی او صافیو بی و جنب ایو حرکہ النسیم او بعد نسیم ابن خوزی کرافی حصما او بلم ترائن نچاغی کلگو لنکت آسمان پروک کاری کذاک شمس تبدو والنجوم نرس موئم پکک کاری کذاک قلوب و ارباب تجلی دا یا کی پتو حید رو خانه چی دی متا یې وروڼه دی یرا فی صفه الله العظیم اگر کې داغه صفای کې الله سر غند ده اگر کې قدرت نشته شېش پ کې صاحب وړي ناګه الله او الله صفات کې ساي الله غالب حکمت والا اكونی الله خلق الله په سبب د جرمونو ظلم نو پری باندې په دې باندې د حکماتو دینه سره سمانه مو جمله جرم ورکی چې د جرمونو په ټول خلق مړ شي عذاب به داس نه دي دا کومو جرم په دنیا کې ورته داغه د جرم غونده نو دنیا وټوله تپاشي زه تپاشي یع د مجرم جرم الله څخه دور لوي نه لای کې نو څه کوي دا تا نو کلک را شریعتا رسومنی چی اوگره نمبا مخشی یجرن بیا زجر بشرده اوگردو ده اللہ را آچه بدگنی ده دان لرا زان لرنو بڑیگنی زان لرن آیت بدگنی که او صریع تا ہواه چه تا سر افلانه استعب و خضا کی شریک ده او صریع تا ہواه استعب لار سر افلانه شریک ده نو ده مر کئی کنکئی لیکن مشرق دلد چې پرې مګنه کوي هواي فلاني بابا جی را کرے فلاني بابا جی را کرے سماننه ست د فلاني بابا ته لري کنه بندا کو چې پیدا کول کوي په ځای کې زو کوي نه اپلای چې پیدا کول کوي په ځای کې زما یو نو کرو هر ورځې خار را ده مشینته ماته وینین جنن چټي را کړه مه ولې په هغه او سرګه منه ل پټه کړی مې چا سره وې خدي سره مې سمو نظر کې بابا د بز سره دې مور دې کې بابا تعالی صدر کړی دي تپلا کرا نه شل کاله نو تعالی یوزی در کړو ستا بابا خو زین دې زامن دي دې سبب شو وی اگر چه غیر موکو کن دار کان ممیدی چی وی اگر خدای راک لبانا ایدو شم نو بابا تالا صدر کری جی که نو بابا دتا لیتو اینجنگ چه زمونگا وی مور بی مراتا بادر دیوی نو ایر تول ویش پاپا جنگ چه را چه را تالا بابا صدر کری جی آسی بابا زیادر کری ودلاش شرم ام نکی که بابا زیادر کری اگر ده ینه مو شیخ درو یو دی ور کول پیدا کوله معنا او یو ور کول دی ځای کې دوه نو بابا په پیدا کوئی کولی ته منی کړ نو بیا غا ستا مور سره بابا یې ځای کې ستي پرای شي لغین بابا را کړی تالي بابا موږ وته اگر دای اعلی عجبه جنان لرا ابيلي جبري دروغ چې موله باجنتی یقینا دیبا پورخه د دې دیور او انهم ا دې وبوڅه اومندلېشي فراتا منا ضعیف د دېد با فورکې دلیل کېشي ا دې فراتنه قسم په لا لګلې تا تن په خوا انبيا نو چې شیطان دا کارونه امان نه دې نو چېان گذې دوسی کېاتکه ا دې بیا دا په او د ل تا کتاب مگر دی لپاره چې سرګن ک دیته مسله چې خلاف د دپاره ک دا اوس خلافی مسله م بیایانو په غمبر په راغلی چې کم پهیان د خلکوې خلافی ممسله چې دغه فیصله و او د مبییانو ادا تهرححمت آافوملا مننی مکې دال کې شو خایت پشي دی بیا بیم قسم ان بیاې پهې بانې لګي دي د درم چسم ټول زموته بيدار اصلورم چسم امر می په دې م لا ته ته دې د الهای نسنن اصلورم پنځم منزل په پنځم منزل نعمتونه ټول زمادي ماده باندې نعمتونه کوي خو هغه ورځ بردي کله مې از یو کز مزه کړی الله ورایته دبرنو او رځ نه کوي په دې سره مکا تاقیدی کنگیدی آقوم لرشی منی ایس ما اون منی آوری منی اتازاللہ پڑنگلو که زائد اعتبار دے زائد اقل اغسطو دے بردتے خرب گم تازاللہ داگشینا چه پخیٹو دے کی دے پا مند دا خرس کے دم که فرس وی گوشایو تا لوی کے گوشای پردی و دامین ایو تاگفتوی سس خرب گو خرب کو سکو پتازو بانده اوار چی پا خیٹو دا دنگورو کی دی پا میند دا غشایو دیوینو که سخد خرب کو شود خالص او اوار دیس کن کو تا سایغن پا رام دی جا وقت خلپ پیمو خدو غاو تا عجت نیشت ادوانو دا کجورونا ادنگورونا اخلای دده نمستی سکرن مرسیدونا سمانا علمائه او رزکهستا تا چې دې کینه دې خپلېږي او امر کړي رستا کړي نه حل مچایتا مچایدا امر کړي چينيتا دغره نه کولونه اذونه نه اذالینه چې خلک سترونه کوي د دین افرا افرا د عالم یا بلارجا الله تا دې دارا او خسي الله د خیردار دی نه سکل مختلف ترنگو نظر دے شراب سکل گبین اپا دے که شفا دا سلقل را تاکی دے کنگ دے آقوم لا سوچ کئی دے دلازت دیرے مچنو گوا دپارا ناو بچا ناو دلک را یاو از دیم دنگو رو تو گورا قوڑی دیو واخر اسکر دیو با ایو تا وینیبل طرف تا خوش آئیو اروانتی نشودو دازه لچا پیلای کیری دي نو تکه تای په سر کې چې دا له بابا یو له سماله هغه لا دا رو پیلای کیری او ګوراه پرننو او ګورنګورو تا وړلې دي واخه اس کې طرف کوي ني بل طرف ته وشا يو اروان تن شود دازه میچا در کیری دي دا پیرا او ګورمچایتا اروان ندا باور ا مختلف کړی قرانکونه اروان ته نه غبین دغه لچادر کړی دی دا ټولې متن هغه الله چې دغه نعمتونه کې ډوبې نو تا ایمان دا په راښکوه زبرچار تاریخ کې او تان زهر شروع شو تان هم چای خوا چې دا به لو غبین شو چې هغه الله تعالی دا راړه خوش لکی سووله رب د کذلاله دا الله تعبیردار نه خلینه کې بین شو اونه لا کای کې زهر دی یو مچای را اری ته وولا یو مچای ته وولا اسه یو مچای نه ما سول صاحب شي مجھے زاهر خلصره وګاره او تا به نعمتونه تمولاون اللہ پیدا کری دیتا دولا بیگو آغی تاسو اب آدی واپسی کی من کم من یردو الہر دلال عمر واپسی آکنظور عمرتا چن پوئی کی بیا پست پوئی نپیس شئ انس سمانین ابول لکتاها قدا خوجت سمیلا ترجمانی اتیا کال اخرائی تابوزی زی محتاج ترجمان تا چاہزب پوئی دم او صبره چې څنګه کیږي نو به